والله <سؤال> الله زاد دې چې هغه پزماونو کې هم پزما کېو مو او والله الله الله زاد دې په سماواتي او په ارزو اسمان کې قدرت چليږي او پزما کېو مو کتاویل بل دلته نه کو کنه تاویل کوون شي د اے فسادمان راضی ظرفیت راضی اسباد مکان راضی الله تعالی پس مګی او داد نور و نصوس مخالفت ده په دې وجه باندې مفسرین دلتلا دل دل ماڼه کوي واهو الله اے معبودن فی السماوات و الاارض واهو الله یا دمان راضی تقدید ظاهر ده اے واهو الله یا ذو السرکم مجارکم فی السماوات و الاارض آسمانونه کوم پټ رازونه خبر ده پس مګی کوم الله خبر ده دا جتاویل کو نہ کہ ظاہر بانی پریری نہ مانو چھوڑی گی ہا وما تاتي من ايه من آیات ربهم نراضیه خلق دایته یو دلیل او ایجاد الله تعالی دمایرو نه قدرتونو الا ملکه نو جی دا خلقانو دا غره فقد کذبوا بالحق یقینا داخل دروغ بني دروغجن غني حق لرا چی قران دې کله چی راشي فصوف يا جنزه شي پوي ماشي دا زرني شي را ماشي ديو تانبا او خبري دا رات زونو چی قانون ديو اي بيه پاغ بني استازون مسخري کون کی ټوک کون کی چې کم قران ټول ديو ټوک کې دې انجام باندې بجو با پوي شي ديو بده دې پنجام باندې پوي شي چې پاسته مارګ څخه کیه عالميارو ایو علامه راجو نوګری او جو نپوی کما حلاک نو څومره حلاکړي جنانه سمن قرن علاوه پیړو خلق قرن دې ته ویل <سؤال> کده څلو کالو شپصل کالو تر کالو پنځه سو کالو پدېګه خپل مختلف دي دغه کده قرن وایي مکه نو فیل رضی مولا زیور کړي او قصما کوي ای اته نو ابن عباس وایي یمن له کو څنګه دی له قدرت ور ما هاگه سی قدرت یا هاگه سی دولت چلام نمکی لکن نجی درکڑی منگه تاسولا یا داگه قدرت نجی درکڑی تاسولا را و ما بلغو میشار ما آتاینا هم یا پا لسان جوتا هاگه سی قدرت ملو شوی نده دام دام آناشا مالا نمکی لکن و ارسلن سما مالی گلی و باران تودیو پر لپسی وقت ضرورت که ای تگیرو وقت الحاجتی لا انها تدوم لیله و نهارن مطلب دانه گیش پاورز پر لپسی بارانده و خلق بغرق شی دمید راز دامانه چی پا وقت وقتی وقت ضرورت ضرورت سربا دیو باران که دلن و جانن الانهارا او گرزول و جاریب و منتح دا کومه د پښلو نو په ميز ميز کې لاندې د کورونو نه په هلاب نو تبا مې کړل د غرب نکړل د سبب د ګناهونو پیدا مې کړل دا ورستو نور کېړي دا تخويص یو قسم یا دنیوي او اخروی نو الله په وې چې چاز زما د قانون نه زماد حکم انکار کړی هغه تبا کړی دي که تاسو توحید نه منئ ترسون زغرب کما د ما کې مشکان دا قبل الهجره سوره ده که موږ نرکڑے مکم کار رما کی اوچی دا نازل شوئے ولو نزلنا کچتا منگا نازل کو پتا بانی کتاب کتابی شکل کی کاغازی شکل کی نفلا مسوحو جو بلا سولا گئی اللہ سنو باندی اوائی با دا کافر ان زائلہ سی حرمو بین نجی دا مگر جادو خکارا دے دے دا ببیار جادو کروئے خو قرآن چراغلے وو کتابی شکل جاواکی نوکا نو اگر روز تو لکلے دے اغوا که صرف پیاداش پانی او یادی روا پیام باستان تا پیاد باو تا بیانوو کچه تدا چی تولاد پرشنند کتابی شکل کی مارا لگلے گئے دو تلاش مصر کڑی ادا چی دا خوش یادو دے فلا مسوحو بیدیم اکبر لما سوحو بیدیم او یادا مطلبی چی اکثر چکم جنسلے اے لما سو بیدیم دو با دا خیال کروه چه دا جادو ده ولی زکر جادو اکثر محسوساتی نو لما جادو دیه محسوس چشم بندی, بندی که یا از ماسلی اپساری ویداته چی منبانی جادو کهی چشم بندی کهی دو باده چی ویدیو وقالو ویل دی کپیرانو لولا اون جلال ملکون ولی ننا جلال شپده بانی فرشتا و ینا نازلی کی پریوانی او فرشتہ جبرائیل را دش یارد دش شری پشدل چې د محمد رسول الله ختم نه الله وی کچه تمام نازکړی فرشتہ او پشدل د بشر کی آداب معجزه د معجزین انکا جوږي د بیا بک پېسله شوې وې کنه وشو لا کوز یالم د کار په پېسله شوې وې لا کوز یال أو يترى في قيمة أو تقلز سلمة أو يترى في عذاب سمع الله ينظرون بيابده و تملأ نوية نو... نو... نو... نو ورقشه و الله جعانا وكبالفض و تقدير زرور مغلرة ملق سمانا يو محمد رسول الله تصدق يو پي... پرشتر اوليكم لجعان الله و رجولنا ما بقرزو لأغضر سرعه أغبام سرعه وقاله فزمقه كي سرعه ولا لباسنا عليهم غروری بامي راوسته وقدو من يغاچه ديو غروری فزان کی پیشے کی واچو نہ دغشان دازما عمل بام دې تبڅوي یو قسم ګډوډي بویا ولا لبس اگه تاوی چی پسڑی بانی چار چاپیر چکم دینا چوڑی، راگی روون کی حاک نزول مانا سلام راجی، فحاک ای حاطم مانا سلام راجی، پایواز کی مطلب سه کرن عذاب بانی چی دویستیزاک و اگه عذاب پایواز بانی راگی، پایواز بانی پایواز شوڑی بانی پایواز شوڑی کلوهای سیر و لار شیزمگا گیبیاو گوری، که فکان آخی بطل مکزیبین ترا کن شاخریان جان چاچید الله کتابه تدرو نسبت کړي داغه انجام ته وګورې ګر نه پسوږي سیر او زید لار شيز مګر کې ته چرپاله د ایبرت سیر د چرپاله دې ای ایبرت ده پاره او د بصیرت حاصلولو پاره فشیر او فلسفان ضرورت کوي په کانا کوو بل دنیل اخیدا قولوا یلیمن د چا په خیال کې چې تاسو مانو کید کز مګی کیری او سرکو دې ځامن بغل شي جواب کې ورته وایا الله اسمان احتیاض چاره د اسمان دا الله زمکه احتیاض چاره دا الله كتبا على نفس الله واجب کړی دی تفضلان و ای صانان په رحمت او دا خبرام کړی دی الله په چې خامخو خبر اجازه تاسو لاره پر ورځې قیامت لاره به فیه شګوش باندې شته د قیامت ورځې لپاره الله جنان کسان چې حاصلان فصهم توان چې چولیا په ځانونه کوم لا چې لایمونه ایمان لروري چا چې فزان پخپل توان چې واچ واغای ایمان روډل ولانه نه دینو بل دلیل ولهو ما سکن فی الليل و ذخدا پیش چال کی ماں سکنا آچ پاتی گیدش پیو دور جی ولہو دا اللہ پیش چال کی ماں سکنا سکنا جاں کے پشت پیو دار گید دور جی وہ هو سمیع علیم اللہ پاک بریذن کی علیہ پئے دے اللہ جل شان ہو تھم اللہ جل شان ہو ترے اور یذن ان غلبه واغ لري ما سكنه في الليل والنهار ما سكنه في الليل الا شدما کوي پشتي اور دوري الله رضون کي پويين بلدان كون و غير الله تاخذ وليا غير الله ان اتخذ وليا و زون سم مددار او وني سم دوس متصري مددار او دشي جا 24 داس مانو نه دز مکیره و هو یو چمو الله خلق له ولا یتم الله لچو قران شور کولیزه قران نمونه زاه دی قران پاک دی قل و انی و فرتو زمام امامت امر شویلې چې زبشم اول منس ماوال داغ چانه چا غړی خصن کی الله حکم, حکم چې مکی غد مشکانونه قل تورتویا انی اخاب زیره غ معنا فرمانیو حکم کمن سره چې واړولې شي خلاص کړئ شیانو دغه غزاب نه یو مازين په دغه راځي ما الله پاک باندې رحم وک ولې كتباله نفس رحمت كتباله نفس رحمت رحمت لیکل دي خو چا په لیکل کې په دې پرونه لیکل دي د دنیا رحمتان دي د اخرت رحمت خاص دي او چې پره لیکل دي پس ابت بهال للذین او زبا دا رحمت مقلق کما د خلپ دا پاجت صغزمان پایتون بان ایمان لری شو اعلاف کی داغی وضراحات کهی وزالک حفاظ المبین دا غط کامیابی دا بره دا چه اللہ پاک سوک جنت تبوش دی اللہ حضور ایم اللہ حضور ایم اللہ حضور ایم اللہ و این یم سزکا بخیر انفاو علا کل شئی واردار متصریف مالک د خیر و شر صرف او الله دې په دنیا کې کوم مناشي دي ک نزار دا د الله تعالی راي والقدر خيره او شره من الله تعالی لازم موږ ایمان دې اديز ک الله وی ای ایم صلی الله علیه وسلم ک فیصله وی الله جل شانو تا د رسولو یا پرورسته تا تبین الله جل شانو دی او zarar zarar یا مرز دی یا غریبی را خلاص کښی غلو لای نه کې جنوشوا نش ته هیڅ څوک د مرز دی را د غریبی له امریکا او کنګستانه غیر د غیر د الله په څوبدا قدرت نه لري چې د مرز دی نه لریک یا د فقر دی نه لریک وای یم کار کته ضرورته الله ته یو خیر را سیه تو مرز خیر دی نه حاشیه تو فوارات لیشین کجدان کولیشی اللہ پاک ہنس بنی قادر دے او زمو احمد تویل او پیران پیر صاحبونو تویل او حنبلی المسلک عالم زبردست عالم او دیر یو ولنات الشیره د الله دوست الشیره اخر خاتمه وکړه ته پکا لګي خو پکا ژوندۍ کې د دین خدمته خړې او چې کتابونه دې با فایده وي او غنیتو طالبین دغه یالمکتوبه الفطر رضانی دغه کتابونه دې ما عبد القادر جیلاني رحمۃ اللہ علیہ پانچ رچیشان فلوک لیسا گیدین نہو مولا زرر ولا من مولا ایتو تا تبا مخلوق زرر روسی داوی فوات کی نظرشتان نافشتدے نور کولشتان ناقص تلشتان درشپیس کر اللهم لا من علم او ولا من کلم منا تا ينفع زر جد جدو صحابہ سبحانہ و تعالی سلاموږه ورزول منځونو رسولو د رسول سره کمن اللهم لا مانع اجمات ای الله تعالی ذاتي چلو مانیاجما ثیتا من کول ولا هیڅ څومنيستا هغه چې لرا چته ورکی ولا مونټیا لیمو مناتا یا الله پوکا څه مناکي څوګی ورکی کنه ها الله شکر مناکي نو ورکی او ولاين فوز الجد من كل جد استغضب ارضات چهچا بني نازل شي اگر ته دنيقه خاوني هم داغ نكړي خوب خلاص کيته ولاين فوز الجد خاون دنيکې کتاب پیدا نرسې داغ نې کوم وختونه هاوي ديام داوي کنه واستان نكړي او خلاص کيته ستان نكړي راشي خلاص دي خدای پوه شي چوک ديزره ونيو کنه داغ نكړي نشي خلاصولي ولاين فوز الجد من كل مولدار سره نواب خان کله چې ملک الموت راوړ شيږي نو هغه دې خپل مال دولت باندې د دو خدای دی غریب نه خلاص شي کنه ولا من القلدو او دې خپل تخت سعادت مند دي دنیا هغه نشي خلاصې د لپه دی باندې خدای چې کله دو دا دوا ده الله اللهم اللهم منصب سي پیغمبر صلی الله عليه وسلم نظر الشيخ عبدالقادر جلاني لا تان ولا منع لا فرق بينهم و بين سائل الجمادات في ما يجولنا في وزرر الفت فتر باني وصل اختمل صفحة كيفية ده اولياء و ده قاني و ده بوط حصف فرمشته فباره ده نفع ضرر كي نحن خود الله پديز مختبه كي حوچت دي كنا و پدي ورکڑا راکڑا كي ده ده و ده قاني حصف فرمشته ليسا بينهم و بين سائل الجمادات فرقون دام دا چاک حبر شیخ, شیخ عبدالقادر جلانی رحمه لله. الله اللہ دی كل ما آتا تمنو علیه فهو كل شئ انتخاف منه و ترجو فهو ایلہك قلبك لا ایوافق سا لسانك وفیولك لا ایوافق قولك ایمان ربانی زرم دل بی ویو قاری اید آغنو لاغتر ایل تسپا او هغه پیتروش یو په هغه باندې نو ستنه تاسو کوم چې او کابل پکاري کنا څه ته کوفرونه جا ها شو دې هم دې نه زندر بیا نه راغلې څه تکلیف وکړې سې دې موږ وو شو کنه نه ځکه نه بیا دوپاره ټول ځو نه نشتاه خیر وره او کښ پارس کړي یو ک دوه ځکړي یو ک ویتر اوسو تر او يم شو را دوباره عبادت خلاص شو ټول الله اکبر او تر په پخله کیشوې په خله کیشوې اکبر الله اکبر ا ا بیا ته کیشوې جنو په قلب کا او ستذلکی بل سوای په خله موایا په ستذلکی دا جو اکبر وایا وی اما ته شاهی ان تقول لا اله الا الله ولاک الف معبود غیر الله تو وی لا اله الا الله زر معبودان دی غیر الله نه په خله سوای ته لا اله الا الله او ستذلکی زر خدای مری لویز واشتا اده هنجي چې نو کاک 80 تر بو بشتان غازی پیغمبر علی رضی الله خاله ګته په ها یو مرز دې په نننن راځي په نننن راځي ها حال او د وای نو راځي پیغمبر چې دې شي وي چې خدا پی علاوه د نور قبرن الله څخه دې ها نه مړي شاني ورخلي دې ده پاج بندگی او عبادتونه کوي وشوئیت نا اداپلانی پیغام باتے سکر اداپلانی پیغام باتے سکر اداپلانی پیغام باتے وشتاہ رہا شئیت قیفة تقول لا الہی للہ وفی قلبی کا کم الہ دلتا بیاوی کل شئی انہار آشیتات من راو تسکدون اللہ فو لا ینفعو کا توحید مع معاشر کی قلبی لا ینفعو کا تحارت القالب معا نجاست القلبی ضروری گندر قالب دی پاکڑے او زه زر زدانی څو داسپیرش بیاړې با او او پزړی کې پلېته او ګندې زستاده ظاهري قلب په کول د قلب په کول نه دا څه خبر دي یالا د لوی ځوان عليه رحمت الله تو قران کې چې سوې دا پښته کنو لوی ځوان خبرې ته هم خدا صرف د تایب پرمتی پیش وای امسس ک الله وبي زورین او کاشف الله و الله وای امسس کا بيشير محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زوی ده ابراہیم اقام لري هغه سر زګدان دي اخري سر ګيري پیغمبر اسلام صلی الله او تګور او جاری محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم نه برګزیدا بهتر مہروب دڅوک شه خپل زوی به سوګي تا ها ان دفیرات کایا ابراهیم لا محزونون من نستاپه جداه درایما درغم جنیو ولا نقول الا ما یزر ربنا اغه خبر کوم چاغه س الله راضی کیږي اغه شکایت او ګیلانه کوم چا الله ناراض شي عمر من نش د زړه صبر من نه بچولش ازما ماشومه د مرضی اجازه له ځبا پښتنې غره وڅتم মহানد رسول الله داو په پدالار زنه درته چې په کماله تر وانی نو ما بدر باندې ډېر ډېر جړا هم کړوې خزبہ سبا درځمات موسمک خلاړي نو کچټه دا له پلاس اختیار وې نو ولې کومه څو معقول معشوم زې باندې جاړي او زما نن نو نشته کوي نو زاز نو زما هم روان دی او د زینا برابر جون هو هغه زوی ده هغه مری پیغمبر اسلام ته وی چې رسول الله دراشه وی ویلی ویلی زه نیمري ته راشي مخبي هغه وی هغه ستو ته پیغمبر سم وی چې لاشا او سلامته او که پاز سلام نه اوته فل تصبير والتاستشيب صبر دي کوي او ثواب دي خداینه واړي زه څو ته زده شم بچکولې شم سازېدمار اگر بیا شری اولیګ و استادی په خدای قسم یا رسول الله محمد رضا صم فرائش همبای سم را ونه سره د ملګرونو ابراهیم سم چې کله آل تراره ماشوم ته گی کې واهسته هغه د شلګي والی اخري شلګي او ځان کنه نه روان همبای سم د سر نو فکر راځي نو په اماره اسلام نه صحابه کرام تاسو یا اذن داد غیاو نو داهو د رحم سره تعالی ولې چې ګمډنونو دا خپل نو سید مرنا نه بشو خلق وي چې لویزوان دوله سما د دوله سکالو هرته بيډه ويشه دوله سکالو لویزوان د لویزوان د محمد رسول الله نبي ها لا یو کیسه مچی خو شي اوره کی اوره ز قیامت په وې لویزوان نو یمبا سم په یو جامع رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم تا ا جماعه څنګه په یاسو د شپاده ادب مو دغه قصه ده قصه واهیاتی دغ وروغ له کفر کفر نه یو کافیر د پاره بچو جنو عبد القادر جیلانی شفا شروع تھی الله توب وای الله توب تو چې زرو ما خدا وعده کری دا چې کافیر بذر نه هغه زرب لټره وانه با لټکی وانه وله را باندې کې جنه جهانند رسول کما ا جانم دناڅه کما وننن جاننن دغه نه زه داس دا یو د ساده پاره یې کنه یو ګروته وي دوادو قادري جيلاني سره د خدای دوم زراوا ریاض بالله داو خدای نن جوشي دشي کما کو جنې کیسته عبد القادر جيلاني کدا لوی مقام ته رسیدل لري خدای په عبادت او بندگی باندې ور رسیدلې ها جی په تقوا په پرېږای نه دا جاوه چې خدای صفاتونه دي وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ الله زره ورځې ټول باندې ځاڼه باندې وګوره په دې کې وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ الله دې حکمتونو څومره خبردار دی ووایا کم یو الله دې نو شهيدون به جواب وکم الله غواځې زموږه تاسو کومې شي وَأُوحِيَ او دې وایې سره لِيُنْذِرَكُمْ بِهِ دیر پارا چه ویروما تاسو لرا پده قرآن سرا و من بلغا آغا خلقم پده قرآن ویروی چه چاته دا قرآن دسیده لده لیکن زیرا زو ویروما پده قرآن سرا آغا ایند تاسو او اره خلک له رحم زوير او ما پړي قران سره چې چاته راشي کې قیامت پوری ومن بلغا يا ماطوب دې تو ما فل بيه باندې يا ماطوب دې په زميره مرفور ثويل باندې پويشوي کنه زوير هم پړي قران اره خلک هم پړي قران ویلي چې چاته دا قران نشې دلي او پړي باندې پويشوي وي يو مڼو دا ديم لئون ذي رکم دې له پاره چې ويرو مزه تاسل رحم اي صحابه کرامو پړي قران ومن بلغا او خلقوامی روما قیامت پوری چه د دا قرآن رسیگی نمالوم داشا تفسیر مزاری کنی که چې قیامت پوری ارچه چه دا د واوری ده قدر تا دادی اوغنی چه دا, دا محمد رسول الله ویده ولی منظر حقیقی محمد رسول الله ده او داغی نائبان دی حق پرسول قیامت پوری باده اواز کهی خو گویا چه چه قرآن واوری القرى رحمه الله ومن بلغ القران فكان مران النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمه جاءت قران واورده داس جلاله محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام بلدي او اغثر ملاقاته خبري خريبي وشكان اخيرا انشات الحبيب وربه وعزت لقيه وانا المرجوه وفاتكم ان تبشروه بعيدكم وما فاتكم هذه شمائله محمد رسول الله حضرت تلنه پرستر به خدای سره ملاقات نیمه نه سکې یو نه کړي خداد محمد رسول الله شمایلونو کې پاتې دي قرآن سره سنت سره د تیمر نو قرآن چې مونږه ووایو چې په عمل او په سنت ثابتداري ووته نو بس پختله د محمد رسول الله ملاقات او د درب کورز قیامت نصیب شي کول ماځه یې اذو الى الله على غشير دين ان انا ومن تبعني سوجي سوجي دين ناري قل هاجي سبيلي دا, دا, دا, دا قران زمالا ردا او اذو الى الله دعوت ورقوم الله तरफ تا خل طريق قران سرا او شوچز ما منگري دي دوي بمدام نيشني جي كون جي راكم باز پري قران اوا خل بام پري قران يرول کي چغت ومن بلغا شعرت جدا قرآن رسيدة دي زماد طرف ناغتت جدا سادي پکت دي بسوش دي سند دي جدا قرآن رسي جار جا تا ورسي دي اوه روئي پا جا قرآن سر اجازت وطا مكامل ملاو رسودة جا دخوانا دمحمد رسول الله دخوانا طور تدسوا يزماد طرف نسر يارا ترست سا... اجازت تي سادي پکت وطوائي تسوط وطوائي <تصفح> دغشي لأنذركم بهي ومن بلغا اين نك الله <سؤال> تشدنه اتا سو دا وی کولې شي چې الله خدا دا شن کولي په دې شرک ما هو الهه و ازو خدا لې خبره باندې پويږه ما ته نه استه لایب دې بارره او ته فریاد غه دي او الله نه وای نه ني باري او ني ما تشريك کوو نساسو دې مشرک نه اعلان برات اعلان برات الله جناکسن باخت جو کې ان ما ورکړې دي کتاب ایله نه کتاب یاړو خو نو پیژې نه حقانيت د پیغمبر اسلام اجازه د او د دین کم یاړو کڅن چې پیژې نه خو زمونه کسا چې توان کې چولې خو زمونه کم هر ظالم دې دا چانه چې جوړې درو خپلې یا درو نسبته د الله تعالی په تورمان چې قرآن د محمد رسول الله علیه الکرم خبره داد نه کمې ظالمان مشرکان شي راځمه وکوم موږ بانې چې ته څنګه ځواب درېو خبيز ځواب درېو مګر دا خبره وه الله مشرکین قسم په خدای چې مشرنه وکړای مشرک په ورځ قیامت قسمونه کوي وای والله ربنا قسم په خدای چې موږ مشرنه وکړای موږ نو مشرکان اے چې یو مانا درا په جواب تا کتنا ویلې ځکه هغه کذبن ذکر تا کتنا مل چې دروغ دې دروغ دروغ دتوی شیخ قران رحمۃ اللہ علیہ په ویل جواب پدیده کې وداو نه بو نه بي بیا جواب غندا جواب دا تعذل توڅې تن سره ځکه و جواب موس الا ان قال والله ربنا ما كنا مشکین دروغ وای و دروغ را كيفه کذب تصن دروغ ویل دوی په خدای یا طفزان باندې په خدای اندرو غلا خدزان باندې هم عذر پېشکې سره خدای چې ویلې د دروغ وی مجیزه کې وګوره په پزالمانی <سؤال> دروغ وي او رخصل جو ناغه چې دروغ جوړ کړی دا دنیا کې دروغ کسی شي چې جوړ کړی وي د پیر بابا مبارک او د لوی اسلام کو چکل آزمایښتونه هغه په ټولې سوسی ورت ماشي ورت ورزق لعنهم ورت ماشي جو ناغه چې دروغ جوړ کړی دي یا ورت ماشي د دې معبودان باطلان allele باطل چې تاسو نه جوړ کړی خدایانو باز مشرکان نشتا مجلس راځي او غوګې خې درتا وجال ما له کلو به مچنه تا ما ګرځولې دا غو پزروړي پر کې پردا اي يخو پويدل قرآن نا او په وګونو کې درنوالې دي کوي نه کس هم دلای مان وروړي په دې هتا ترې پوري په دا, دا, دا, دا پوری بدا حالت وي اذا جاءو كلك شراش ساقات تاسو یې غړي کوي ويدا کافر ان ها زانه دې دا قرآن الا ساتر الاولين مگر په خاني خلکو کې جوړ کړي په خانو دي ا ساتر لې کلي شي افساني چې افسانہ د طخانوده دا بوویل د چا بوویل د کاپرانو نظر امیہ عبیغه ټول چې په بدر کې جمرداران شول خلکو چو چودیاړه شو په خلک کې امیہ نظر حارث په بدر کې شیبا عتبہ په بدر کې دا خلکو یا ګره و همینهاو نانهو به مشرکان ده چکندس بدبخته ده چک شچ Android إرن暗ي منکی خلق دن من ده دا قرآن دوره دلنا یو مندادا ده ت了吧 ده شش بدبخته ده چه مورد رس رس رس رقرآن و هم ده ظالمان شکنده جنهاو منکی درس رقرآن و 一 turn oًن اره كأنهم امور مستنفرة فرد من قسرة تبويدا خري دي تختد زمارينا تختد جن زمارينا قران يجمنو اوريدلوس الله يدانو سيكو يدو قران اوريدلو نا تختي وي وهم ينهونا عمل دا كاتران يجمن دي ما ناكي ان هو د محمد رسول الله يريد دا ديمو ما نا حافظين دا كدي دا قرطبي زاد المسیر و هم دا مشرکان باز دا شامشتا ین هو د منع کئی عنه دا محمد رسول الله دا ذرا محمد رسول الله تصوب نپریری چکتا سوز ماورا را را تبا تصوووائی زر اجوانده ایمانتا سوو تصوووائی لگا ابو طالب صحیب شو؟ شوک شو؟ ابو طالب صحیب بودتا و دو دنیا پلی حاصران خلق نواب صحیب، پولٹیکل صحیب وینو منگی ابو طالب صحیب وینو سو چاوشو او یقینولای چې دې کافر دي چې او بیا کافرانو کې ډېر غیرتی کافر دي محمد رسول الله سره تر مرګ پورې داسي او ګپو غولاړو چې دشي په څوپو سدي د هزار اندازه او ولي الله په دشي کومه نه کوي هغه او کافر خو ده محمد رسول الله سختریم نو داویج کنده مل استه کولا به بیان هو نا یوزله مشرکان سرداران دا ملکاں ملکاں دي جرګه فدغه چې دا چې کنده وته با دي شی با پکې دي نظر دی او میه دی او بی دی داریا بجال دي نو کسا دی غټان وطن سرداران دار علی جابو طالب سے ته پي جرګه او دي چې ابو طالب منګ ستار لحاظ تو جه است او راز دم سن کو څېدا خبر نه ورنکې خیر دې ته بچي وړي بچا به کو سبيغه بچا به بچا به او پسر کو خدا خبرې باندې کوي چېب بچي څو ستندره راته وي په چېب بچي چې دیل پکی نه وي ا او دوی خبره دا چېدا که چې ترونه که خزه وړي اوازې دشي خاص دغره نه و کنه بیا خدیجه را هوا صرف نور خدیجه خپل امبازونه پرې کړنه څه کوي بل خځه بوله غوښته کې نه بوله وګورو او که دولت د دولت پکاري چې څه سر دیو څه سپینیا دی غبره جامه خدا خبرې دي لته مم چې وښنه خوایي څه وږي لته مم کول پکاره خبرو کی لګ دینه رمشي لګ من نه رمسو بس هڅه به مل او کوه څه بوا پسو نو د دې زم د باندې و نه مړه دیو کړی د اغه بیخی سماده ابو طالب دیانبر سم راو وخته و یو راړي بچیا و 10 ستاسو نه دي اغه تا ا جان خل دیو سوال لا غلی سوال لا تکي او خير دي پمام رحم وکا فزان باندېو لگا رحم وکا ظالم او تابصوک تو ول خلق یو ترته یو متا بصوک ویسره هو ټولک نرمیو کا سواد تکي دا ستاسو بشان ديو قوم ديو خرما غلی کی تاکو اسی نشو چا ابو طالب سید محمد رسول الله صوی پس تا کو چنک اوس کې ونج راځي او محمد رسول الله اور تويلي چې قسم په خدایي چې هغه ځات څه پیدا کړم په حق یو مرالي گليما کنواره په یو لا شي راځي په بلاس کې راځي زو خبر نه نوړم زه علي گلي الله سره پاره مجدي وسره چې نو سمجوته کوم سمجوته د مسلمان شه ها چې دیو با سمجوته دی په پیسو با سمجوته کوي ہاں اے پولیٹیکل اوتوی چې دمر مراد کما دا چې کوم نه خاصادار بدل کما کین واجبل کل سیدا بالکل سره صحیح ده یمار سمئی نو زه د دې خبرینا ان د دوه دوه خبرې ته منور ته تیار زنم 10000 طلب بر نه تا کام من برای اده یا تن رسد بجانان یا جن ز تن لازبا خپل منځلي مخصوص نه خپل مطلب نه زمش یا دنیا الهاس راځه ته احتزاب سره نو ما جایز دي دین نه الهاس نه هو دنیا په الهاس ما واخسته ده نه چې په الهاس وږست د ادمی هم په توې له کتنې کوي پدې کافر خو په امه سم څه دا نيته څه دا په دغه الهاس مونږه تاسو به وایو پوشی کنم که تا خپای نمو آیا داشی خلاص خبره دا. دارم دست از تلم نه بر ندارم تا کامی من برای دارم یا تن رسد بجانان یا جان زد تن برای دارم روان شو یا بس هم ارتوی لیتر پلار نو زما دا مقصد و چی دار پلار توزی والار دی آتام سترش زمان داغن زمان پار الله کافی دی الله زما امدادی دی بس زف خبره نپریدم داغ خبره به کام مر م وی راش راش او را اللہ زاکر کہنا وی واللہی لن یسلو ایلی کا بی جمعہم حتی او سدفیت را تا جو لاس دروار تر سوچ مان دخورو بی ریس اتا لانجنی کرے مطلب چیزو مرنی امکانتا تا بسوک سووئی فسدہ بی امریکا مالک غزازتن واب شروع قریبی زاک من کریونا ستاز رو رو پسو خوشالیگی سترگی پسو یخیگی او خبره کوا و نور چکم دیکنه تا دب سوکس نشویلیم و دعوتنی و زامتان نکن ناشویی ولقر صدق تا و کنت سمم امینو دعوت را کرده چه و را تره کلمه ویا او زخی پو زم ما خیر نه په دا خبره کوي ولا قد علمت بان دين محمدين من خير اديان البريات دين او زه په دې دم چې محمد رسول الله دین چې د احق دین ده لو لملمات والحزاره مصابتن لو وجدتني سمحن بذاك خلکو د پیغونه نه ریدلې ک استاپريته ابي داري کې زم ما پښتون خبره مناله ستار ستر کې ما وراره یا کیڑے وې فرمان د دې چې غو نه ریګمرو په وخت د مالک هم دی او ته دا نارا علن ما ور غره که په سبا دي په شرم او په قربان وهم ينحو منه که بل څوک انحو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ساتي د دی او کله وایا وکړه نهاله که چې موږ له خزان سره خبر نه دي کله که تو وینې د خلکو سره کله چې وزوړی شو پور کاوه کیه قربانی او به افسوس مال را کاش واپس القول الجلي قول الجلي في إسلام أبي طالب بن أبي علي جو <تصفيق> رو تا نو دوي دو عبال كتابو يلي كلي ريجي پیغمبر السلام شو نو خدافو يجي دا خسائي روايات وصدو ثبوت نشتا آسه ذكب بيو روايات كي حدیث سيحي حدیث تا پیغمبر السلام قال علی سيبراغي وَيْجِيَا رَسُولَ اللَّهَ سْتَعَغَى گُمْرَات رَخُ مُرْشُ كَنَ عمّا کشيخ ضال قدحل که ستاغا گمرا ترمونشو چلوكم پیان باس از از از فواری لاشا پتکا نا جنازه نا کپان نا شکم دنو ترمونه و لامبه و لقاپیر ووکا نا این شیخ بای عمّا کشيخ ضال قدحل که لاشا پتکا اگا پتکا خاخی که بیار آگه چو کم ای غسلوکا زاوست پلید تی لاس وروده پلید لاش وروده جا بزنبول خونوخو لاش وروده با د مسلمان سره د غسل نه بعد غسل بر کول نه بعد بیا غسل کول دا مستحب دی څه فرض واجب نه دی یو حدیث کې من غسل مې تنفلیه تاسیل او د کافر سره د غسل واجب نشته هو لاس به وروډینو نو دغه پاره دغ شو دا خي دلیل شو چې موږ دعا به د عبادت کوو دعا داشته دوا بایده سنت دو پر ادا دلی شو کمدلی شو کمدلی شو دوا سنت ها <laughs> دو سنت پر ادا دلی شو دیشې څوک داګه سې او داګه خو دې بس کړې چې یاد دلی شو یا دا دغه دلی شو چا نه کوی شو گن زان نہ کول غواڑی کنا زان زری زان ہس مانیان دعا کوا کو چھ کم طریقے تہ ربن خلاف نہیں کرنا تو اغا طریقہ دعا کوا امی شذ تہ اجازت ہے خلاص خبرو بل بدلہم ابباس اجرائے روزلہ وے چھ محمد رسول اللہ در مستاستر سٹیر کو مکہ گن از ماورور استاد کو مکہ او دام روانن بعد سے پیرو رسے او یو ذو بو ورسئی په څن بو دوور پانه په فوکړی ابو طالبو چې دوور دوور پانه او دو بیا با دوور غړ تا بولاړي او دیمو بداوی کټکیږي دیمو به د قازو ته ميلوي او دا کم چې هغه سخت عذاب د کاپران جادو عذاب دی عذاب لغت شي استبغدا لا اسکل دی الله دې بگو تعالی سبحانه کو سات د دا سخت بل بدل ان پای چې خراب شي ديتا بل او ترا کتالیدلې قفو علی النار فقالوا ذوب هي الا تنور درولان کذیبات ربنا وان کننا من بشی مومنان بل بدل ان بل چې ديتا بخکارشی په دغه معنی ما کانو چې دي په ټاون ما کانو یو فورمن قبل و لو رد کچه واپس کړی هم دنیا تلادو جو بیا واپس یا غا مسئله تجدید منا کړی شو دا نه چا شرک دی جو جکم پٹاون کیو اگا بختارا شی پسبختارا شی کارا بداش شی چا بو تفسجا ملاوی گی اودان گے پنو تو جواریو سربہ ملاوی گی اودان گے چخ کارا بشی دی اتبو تا چکم دیا مشران خبر پٹی کڑی وی او بار با سکارا شی یوتان قشرا دا بکا راشی یان دامنوں پ گوی سربہ او تا کارا شی وقالو دیو بو ویلی نیان دی من دا دا زندگی والو ترا کتل دیلې واسي د وحروج شاله رب د الله حضور کې قال الله وې الیسا زابل حقا ایا دا حق نه قالو دی وې balo ba rabino balo ba rabino الله ته تبوې چاو ټیک ده قالو فزوق لا زابو زغازاب لاله پار زاب دي چې تاسو کفر کون کی وې تاسو کفر کون کی وې فذوك لا زال <سؤال> نمدون تاخرون قال تخاصيلنا جنى كذب يقينا انت ونيشيدا كسن جو زونيس پسکړي د الله تعالی په ملاقا نه حتای زاجات مشاتري به کله قیامت راغلی نه صاحب جو بیا ای افسوس منلرا اعظم پاک سبحانه فرت نا چمنګه کوتائی کړي داسې عادت قیامت په باره کې یا دنیا کې وهم یحملون عذابا جو وقت فشار چسبل پیټی درانه له حضورین الله خبر چې خلقو ساجد بد دی هغه چې جو بري هغه چکم سې دی هغه هغه شرک دی کفر دی وغيرها داسې نه دی و من حیات لعب و لهو ان ریشو دنیا الا لعب و لهو مگر لو بی لوبی او اشی چکم جنو تود ای لحوه لایب دیتوی ترکو ما ینفراو بی مالا ینفراو مداری پی یوشی پایدا منوی اگا پلیدی بی پایدا پس گرزی ما شما نا ترکو ما ینفراو ای لاما لا ينفع او الله واشیتو المیدو من الجد الى الهزل د حق نه دریشاو نه سړی ټوک ته زی اوی ته الله ووی کور د اخرت غره ری دا خلکو پاجی پریزګاری کوي ولیاکل نه کوي قالنا لم بیاتسلید یکن ما خبرو خبره داسې ده لیازون کا غمجن کې تعالی را الضی اوا خبره چې خلکو ویلا فینهم لا یکذبونک دا خلک دا خلک ست تعذب نه کوي بلچی دا لطفا تر باندې جو تکذیب کوي انکار کوي واقع دا و چې حارث بن عامر او اخنس نشری قابوجل یو زل شپیراله د مدرسه دغه کو قران قران باندې سړي یو بته وایي یو زل دي اخنس یا حارث دغه دغه قابوجل نه ستاري په خله قسمي رښتیا سره براتوي محمد رسول الله رسینو کلام لري په دنیا باندې هغه و چې قسم دی راته ولی من کله دي کې دروغ دي نو یا بوجان ویلګه درشتین پیغمبر دی نو دروژن کلو طالب دې په څلور تو کال وی چې دا درووی ورشتین پیغمبر دی کومه ویل نه دی بلته نو کار کې چې دयूज کار کړي موږ راځي جو منګه پیغمبران نشته دي نو د وژن انکار دا راځنه دی الله وی دا تا تکذیب نکړي یا ست تکذیب نکړي په دلایلو به بناږي او تکذیب چه کې ځدانه نه ندان بلا دلیله تکذیب دی دا تکذیب سره یاره بلا دلیله دی لا يكذبنک اې دې تکذیب په دلیلات دا غو ولکن بیناجل زکوي دوی دا دي چې لا يكن لک نک کاذب ولا يكذبنک فی سر ولا يكذبنک فی علانیہ دروژن د تاوي په خدري رښتينه پیغام بار يا دا مطلب دي چې کوم خبر چې توور کې هغه د جو پره یقین وي لکه او نه خلاف چې ټي امباسو ملي وکنا چې زبې وایم هغه یقینو چې حتا اخزي دا سوتې سري یقینو چې دا چې څوې دارشته وي دا باخر ما ويني نو حتا پر ژوند ورښود کوم پټيده پټيده په زور ابو تخلقو اول تا ایسا مردار که کنکه دا خلق سا پر خبره دومنه باور لري خبیان دا زید و اینات و این دیو انکار کهی جو حود کفر يَقِنًا تَصْلِي بِيَارْقِي دْرُونِ زْبَشِيلَ تِيَامْبَارَانُ تَانِ كَلِگَاسْتَانُ مَشَاو سَابَر كَڙِ پَاسِ بَنِشِ جو تَجْرِيب شُويرِ وَأُذُ زَرَرُ سُونِ شُيَامُ دَتَرَدِ پُجِز مَئم دَادِ رَغِ نِشْتَايْسُ بَدْلُونْ كِيدَ اللَّهُ فَيْصَلَ لَنَا دَ اللَّهُ فَيْصَلَ بَرَا شِي وَلَكَ جَاءَ كَيَقِنَنْتَا تَرَغْلِ دِ مِنَ که پتابانی گرانه لگی راز همه خراؤن دجو فاینیس تدایده کتو تاقل نری چوله تایی نفقن یو صوره پزمگه که یا اندر پیاس مانتو خیشه راوڑا کنه بی یو دلیل چوشی راوڑا؟ چوشی راوڑا؟ یو دلیل آیت پیش که والله شو الله لا جمعهم على الهدى كد خديه خو خوي داخل بطول را جمع كد توحيد باني بقران او اسلام باني خو دل الله حكمت دادي الله مشي دادي چتبه جهنم قزو چتبه زهر دي ينه لذي فضا تكوننا من الجاهلين مكي جاتو من ب تجربه خلقنا مكي راتو بخبر خبر كفجه مساله چا سكينو يا الله ده الله توحيد قال كحال چرا دا سلیمر کای ته مزوم داس تاخپل وبل نه از ما وق دی چاته زه داسې کوم او په چاته داسې کوم انما یا سجیب الله جنیس ماون یقینا قبل ستا دا دعوت لرا ستا دعوت څو قبل ای کسان قبل ای چې چو څوک ستاده خبري وغوګدی خبري ته وغوګدی په زړه وګن سرا انما یا سجیب بن یقینا قبل کسان یس ماون چاوري دغه د زړه په وګنوري د ظاهري وګونو باندې نه غوشي خر ب فروشي مانانا ای روموی ای ده خروغ خسکا آده انسانان غبونه ماخلا ده جلو غب خدای قرآن د وال مو مثال د مړو دی مړو وال موته یابرا سووم الله الله په مړ را پرور ک او بیا بهواوري یا د مثال د مړ دی مړ کله اوري چې کلش پ تهواه نو نیو با کلهي زما د جن حقانیت باې بال کوه شي کله زنګدنن را شي ثمله ی جون بیا الله تاپسې د او پسس کوی بشي الله د سرو. چې کل الله ته مخه مشي الله د مشي اللهته اواپش بیا بهوري فه اوریدل به بیافاده نهلدي. اللہ یعنی سمہ الیہ یر جان ما داری کوئی فحینا جی اسماؤنا واما قبل داری کفلا مسکی ناوری گورا خواں مڑی مسکی دا سو کوئی ام حلو مداشو چه مڑی ناوری مڑی سرے ولی که مڑی ناوری دلے پھر اللہ پاک بادی کافیران تشبیح و چا سا نوکو لی مڑو سرہ خود دام مڑی ناوری نوگی اوزا کافیران ناوری ایلکہ کل کل کافیر آوری کنا تس جہا بری کہیں کافیر صدی کافیر صدی کافیر ہو صدی اور مڈی نا آوری تشبیر نسے چیگ دائیو اتراز را جی کافیر خوظاہر کیا آوری کنا آوری خود ازرپ وغاق نب آوری کنا خود پدہ گو گوگن جی کا دا مڈی لیوم آوری کنا